ויקרא, פרק י"א וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמר עליהם. דברו אל בני ישראל לאמר, זאת החיה אשר תוכלו מכל הבהמה אשר על הארץ. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תוכלו. אך את זה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 וכל שרץ העוף, אשר לו לא ארבע רגליים, שקץ הוא לכם. ולאלה תיטמאו, כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב. וכל הנושא מנבלתם יחבס בגדיו וטמא עד הערב. לכל הבהמה, אשר היא מפרסת פרסה, ושסע איננה שוסעת, וגירה איננה מעלה, טמאים הם לכם. כל הנוגע בהם יתמה, וכל הולך על כפיו, בכל החיה ההולכת על ארבע, טמאים הם לכם. כל הנוגע בנבלתם יתמה עד הערב, והנושא את נבלתם יחבס בגדיו וטמא עד הערב. טמאים הם מלאכם. וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולד והעכבר. והצב למיניהו, והענקה, והכוח, והלטאה, והחומץ, והתנשמת. אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם, יתמה עד הערב. וכל אשר יפול עליו מהם במותם, יתמה. מכל כלי עץ, או וגד, או עור, או סק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובא, וטמא עד הערב וטהר. וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע, ואותו תשבורו. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי, יטמע. וכל אשר ייפול מנבלתם עליו, יטמע, תנועו וחיריים, יוטץ. טמאים הם, וטמאים יהיו לכם. אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יתמה. וכי ייפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע, טהור הוא. וכי יותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם. וכי ימות מן הבהמה אשר יילחם לאוכלה, יתמה עד הערב, והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו ותמי עד הערב, והנושא את נבלתה יכבס בגדיו ותמי עד הערב. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא, לא יאכל. כל הולך על גכון, וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלום.